The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Buffy Long. Buffy Long.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 Good morning and the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if we wasn't Mississippi when we let the movie shows the future wasn't right but came the dawn sugar cane and i do want to say good night hey good mother good morning, good morning. Rainbows, rainbows are shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas Good morning! Good morning! Good morning to you! Më jëmë Gjesi, mi zhë këni ardur në klubin e mëgjesit, hapur edhe për ditën e sot me 8-10 orë këzuar ditën e rinis, mi që përshëndesim dhe jurojmë një ditë. Mm -hmm. Hello Nga fantastika. Radio Klab FM në 100.4 Dhe nga ekrani klap të dhës Më më gjesi jeri Më më gjesi blende Më më gjesi altin Më më gjesi Më më gjesi Më më gjesi. Gjesi. gjesi që të gjithë e ju bërë atje këndodheni Ne jemi këtu në qender të tiranës E dhe për zidë në sotme Për njësur këtë programë e këtë jave Gjera tjera por Ftot sot Sho ftot në dhe Të mërësish ftot mm -hmm. Ftot Ka gjithë nadhen që të Çuçi kemi ndjer. Akoma. Në kurriz. Po, edhe bëhuni gati. Bëhuni gati se, se Maratona se. e klubit po vjen. Ine shumë po. Maratona vien. e dytë e klubit. Ëh. Mm -hmm. Je gati? Gati. <laughs> nuk është sot. E di, e di. Jo, nuk është sot. Kemë edhe pak ditë. Kemë edhe sa ditë, po. Kështu mm. që bëhuni gati për maratonën e dytë të klubit edhe juve që na dgjoni sepse do të jetë më rekomandueshëm. Mm. Për të thënë me të faktin, kam përshtypjen që Do na duhet shumë pun për të përmëbjusur rezultatin e vidit kaluar Do më mm. dhoni që sujem ato rekordet edhe dhe, dhe bëjmë akoma më mirë shum? E vërtet Edhe një orë më shumë në delë Në bëjmë në 28 orë <laughs> 28 orë, orë. Nga 27 hmm. Që të dhe bëjmë dhejë një më dhjetë i të në tjetë E jërë ndërsa ne pla... Pla... plakemi Plakemi në mesh Ne plakemi edhe sujem rekordet të, të në Ta so. Mirë, okay, e nisim zyrtarisht pyetjes me robotin sesa shtora. Mish Radio Sklavëfem, mirë se keni ardhur në program. Është klubi i mësuesit hapur edhe për sot, 8:00 ditë hënë, dita, hën, dita e rinis. Ora 7:01. Down, spin me around You've got me running all the lights Don't make a sound Talk to me now Let me inside your mind I don't know what you think është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan ethem, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mosë me tekst kënga e teks. ditës dhe emrin tuaj në 069 20 7-10-222 Me se është dërgu e si i partë, fiton një duratë Këmë e editës Midisorës 7-10 Në klubin e mgjesit në Klab FM Në një shqin t'i tak Dhe tani, kalendari historik Me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1886 u themelua Federata Amerikane e pumtorëve në Columbus, Ohio. Në vitin 1941, Shtetet e Bashkuara u futën në Luftën e Dytë Botërore pasi shpalli luftë Japonisë. Ky akt ndodhi një ditë pasi japonezët sulmuan Pearl Harbor. Britania dhe Kanada po ashtu i shpallën luftë Japonisë. Në vitin 1953, Los Angeles u bë qyteti i tretë më i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1980, në New York City, Mark David Chapman qeloi duke e lënë të vdekur këngtarin John Lennon. Lennon i kishte dhënë një autograf në albumin e tij disa orë më parë atë asaj dite. Në vitin 1987, presidenti Amerikanë Ronald Reagan dhe lideri sovjetik Mikhail Gorbachev në nëshkrua një traktat duke u pajtuar që të shkaterojnë arsenalet e raketave bërthamore me rezit të shkurturve primit të shteteve të tyra. Në vitin 1990, u zhvilluan protesta studentore në Tiran, protesta e par antikomuniste në Shqipri. Në vitin 1997, Gjoni Shqipleji u betua si kure ministri a e par femër e Zelandës Re. Në vitin 1990, Në 1998 u zhvillua gara e parë Olimpike e hokeit në akull me femra, ku Finlandia mundi Suedin me rezultatin 6-0. Në vitin 1999, Rusia dhe Bielorusia ran dakord në Parim për të formuar një konfederatë ekonomike dhe politike. Në vitin 2000, Sting fitoi një yll në Rrugën e famës në Hollywood. Sot është data kombëtare e Rinis, e caktuar si etil nga Qeveri e Shqipërisë në 8 dhjetor të vitit 2009, për të kujtuar lvizjen e studentëve në 10 dhjetor të vitit 1990, e cila ishte pikënisja e erozimit të regjimit komunist. This is Club FM. 100.4. nisë që ne kanë edhe një mëjesit miqësh që është 7:12 minuta tani unë jam blenditur bashkërinë meotin edhe Lorin si çdo mëjesit tjetër ë uh, është ieri është kohë tani për atë që quhet anagrama më fal anagrama uh, frymëzimi <laughs> në fillim se anagramën e kam gati ndërkoh mm -hmm. po uh, ide me frymëzimin më herë do të thon dita e Rinis sot unë kam dalur në një, një shprehje të Bajronit pikërisht për të rinjt ditët e Rinis janë ditët e shkëlqimit oh. hmm. <laughs> shkëlqim kush E shkëlqimit, për gjithësi Jojo, ja, ja, e shkëlqimin si e, e shkëlqimit dhe në thënë si fenomen Pra, si fenomen, kur ti shkëlqen mm, Të shkëlqen, të shkëlqen lëkura <laughs> Ishte një mace që ka të shmëndur uh, Bulgari, nuk e di mëse ke t'i shuar oh, të O, e pash E për jate? Mm -hmm. Edhe ajo shkëlqente E shkëta, po I ka vën lëvizje me njëherë uh, Njëherëzit që meren me të drejta dhe maceve mm -hmm. Të ka për gjithësi, po të maceve me venë qët Uh, pa me një macëje Mishdashur në Bulgari E cila është e gjelbërt mm -hmm. jeshire, E shqire, kështu se kur kali Për një qi... gjelbërt e, e vetan Me e shkëllqim, bupër. do thosha, në mm -hmm. një farforme Për në thash, është, duhet i të dhe macere Ese, dhe shkëllqen është, Cishka thënë dhe është Bajroni është mm -hmm. e ndidhe dhe shkëllqimi Por uh, njështë dhe ambitur Kanë këtyr kokat të më tjelim, këtanë Çish ka qenë shehile. Jan përpjekur edhe ta lajm duke menduar se ishte Si del bojë, jo. Ëm, jo. um, kjo një dhe pastaj është hapur në Facebook që formatiera një thirrje madhe që të dënohen kriminalet, vandalet që i kanë bërë këtë gjemaces. Oh. Po. Edhe po i kërkojnë se kush e ka bërë këtë gjemaces, kush e ka Uh, ku është ka ngjyrë mace në Shelet. Uh, po. Megjithatë, unë uh, un mbaj mend vite më parë dhe ka bër buj kjo, uh, ekzistonte një mace e tillë që ishte e gjelbërt, uh, madje ishte një mace e shtëpië dhe kishte lindur ashtu. Bëri habin te uh, të gjithë njerëzve, madje edhe emrin e mori pikërisht nga ngjyra e lëkurës që kishte, kështu e quajte zonja që e mbante ë uh, e gjelbërt. E gjelbërt. E gjelbërt. Green Green Green, mm. Green. Së po më vinda në këndisht Misë e Green, Green. Ska që, jo por, nejsa, dh, Dhe, dhe ajo, bëri vërtet shumë buja tëre, por nuk dihe edhe pse kishtë ndodhur një gjeti Unë problemin e ka me Bulgarin, me thëm drejdo <gjohi> E jo, e kam me këtoj, kjo matëse, kjo matëse i gjelbërt, kriminelet që e kanë lujër të gjelbërt Facebooku bulgarë, por shperthen, mm. ku shë ka bërë matësen gurkali të dënohet, të pritë të ngëti, se që tërë të pritët Jo koka Jo koka, po diqka të t'i pritej Ndo shta t'i pritej energjia elektrike, t'i pritej pensionja, ku t'u nështë qëpar po, Për këta Pasaj do li shë, do li shë, matësja ishte luar vetë Qa se shkonde një i fabrik Edhe flintet e këbojrat si të ti kembi një thesë me, me bojra Nga sa duke ishte futur në që i ka tje kur është fëtot, ishte knajshur si tuash Kjo është që ka ndodhë Kjo është që ka ndodhë Kjo është që u luku i rje po, me, shë, Po me gjitha të, me njëherë unë kritën këta njërëzit që dënonin të njërëz Pse e kanë luër matësen të gjelëbërt Kax për Bulgarin, për momentin Këtë e mësë pak krybin e mëgjesit, anjë në interprerë e fare shkurte Roara 7-15 minuta, këtë mëgjesit të freskët është pak të thuash Vetorik Në mëgjesit në Klab FM edhe Klab TV Më në ndësuar nga Vodafone 7-22 minuta të anjë në krybin e mëgjesit, mi shte keni ardhur miqë, është... Mëngjesi së hënën, zda da 8-10-torë, dita erinis... Um, edhe vtot shumë për ja është da... Shumë, shumë të... Akull, akull, akull... Me i qita dhe mirë... Jo keqë... Jo keqë... Jo keqë, se duhet... Um, më në fund ka konë... Shala, kapucha, mal, djupa, në ti nëzjerim ato shalla, kapuqa, gjupa, ku dhe unë nëse qfarë Për qarë, për t'i veshurë? Për uh, kohën eftot, ka Edhe... lizetin e vetë dhe ajo Ka lizetin e vetë, si <laughs> që ka sot um, Vecë kësaj, qarë thua mu, qarë thua? Qësë që më pëndë ca qenja, olëta, ndëjmë brava Olëta, fa më një mëndiri për kafët njërë Janë mrekulisht lukaj, të, <laughs> të mrekulueshme Gjithëta si nga që janë, mirë se tani duhet është ftohtë. Është problem. Po mm, të nxehta. Ëm um, do të shikosh pak se si është çështja e motit. E kam parë dhe është super mot. Hmm. Hmm. Vetëm diell do keni këtë javë. Vërtet. Do të najëni këtë. Sa është temperatura tani? Tani që bën berr. Tani që bën. Per jam, është se njerëzit vijnë për momentin, por shumë ngrihen, çohen, disa janë, disa ata që janë për punë rra është 2 grad. 2 wow. grad. Uh -huh. E thamë uh -huh. ne vendin. <t sure> really? Ne them 2 gradë, 2 grad. 2 gradë është. Plus në qashtërinë e Tiranës shtoj edhe bëhet. Vetëm nuk duhet ankoheni se në New York për shemb është -2 grad, kështu. Oh, në New York. Po fizendia që unë jam në New York, nuk e ke pasur gjithashtu. Po mir mbaj njëo që se të duhet. Është izolohet. Jo. Do dikjo se sa temperatura në New York, kë kanë New York, ke njerë në New York, do shkoj vet. Do shkosh në. Po studio e ka një njerëz si pari. Mos arron që le vizin të lirë në Europë Po, s'ka problemë, unë jo, nuk dojë për vizaj, ku të tënë Nuk vështë gjithan dhe një soj kushim. Po du të shënjë vizë, foljë me mua Vërte? Mund të bëju në dojë një këshumë Kolegë nuk e kisha ditu Pune pas kam fati në shpjede, se pas kam shfrëzimë Je, jo, mund si të, bëju për... të bëju në një rekomendema, vësë që do të bëju në të ju Unë s'kam do të vizë, që aja mund A, pa, e tani s'kam Shpresoj të të ndjojmë mirë. Et të thjesht nuk i kam çuar pasaportën për të marr vizën. Është kuptuar. Erdhën mirë. Keqo, mund ta bësh. Jamë duke, majë fjala ndër shkosh, do shkosh kur të shkosh një orë dhe na marrësh në telefon na thuar se thjesht si Po sigurisht, na bë dot natyrë. Okej, ai he vim tani anagramën e parë për ditën e sotme të miqdashur. Kujdes, kjo është anagrama për sot në klubin e mëngjesit. Jej. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama është Lemti Shocha. Jo, oh, jo, jo. Lemti Shocha. Lemti Shocha. Lemti Shocha këtu. Lemti, sho. <laughs> lemti Sho. Lemti Sho. Lemti Shocha. L E M T I S H O C H A. 0-6-gjete 9-27-12-2 Dërgoni me sa shqetua ja pa arruar të shkroni dhe emrin për që në fituaz si. 0-6-gjete 9-27-12-2 0-6-gjete 9-27-12-2 Lem të i shoqa Anagrama për titin e sot me është për një Or nga premium watches Një or nga premium watches është qërë all ta jepë si premium për të loj <laughs> Gjithi u që merë një piesë mund të fitoni E i pari do të fitoj por Se ciri i ka shanset e barabarta për qeni pari 069 27 22 2 069 27 22 2 Me ta zgjidhur anagramën Dërgojnim me një herë atje Lemti Shota E komplikuar si fjeri E shë pak e komplikuar mm. jeri, por është një fjallë Shqipe E bukur? Nuk është një fjallë international e, Nga këto tjera Dhe është mm -hmm. fjallë që i kemi Vedëm ne, është dhe në në këshu Si tu është autoktonus E jona autoktonus. <laughs> Okay. ok, lem të shoqa. Shoqa. Mm -hmm. shoqa Femim bas pak, ta një muzik nga Tiziano Ferro Mi gjithashur, senca skapare Ma i pju, që vet njo Femim bas pak në kryumin e mgjesit Me tjera, 726 Kërë që buona delle stelle Di mjere su do vendro Se non lasu Kosa faqo Di mjese pri fletero krede vang passe che ci assai fakkela mia rarbia invece si raffreddi caso mai sai sai sai sai che pensare ad un male che non ci ferisca mai pensare è una scusa che non ti do da ma preferisco i fatti alle parole anche se poi preferisco me Vinta come noi io correre a salvarti a dirti che così non può al punto in cui correvo sta di fermo tu ti perci mai non scappi të padare mai piu. Misrdinard duke venim në pjesën e 729 minuta, mish, ju përshëndesim nga Radio Club Femina 104 dhe nga ekrani Club TV. Ditëm bardhë juve që jeni për rrugë sot e për daljes, shumë janë në pushim. Qësoja e kanë e kanë marr me çetësisht profesorit e shtruar. Ëm um, tani jam fjalonierit për njërin nga historitë e saj, ndërkohë që ju fitoj sanagrama për ditën e sotme. Në 0612070222 zgjidhja është Lemti Shocha. <gjë> lemti Shocha. Lemti Shocha, kem bien, po. Lemti Shocha. Bravo. Uh, historia që duat të të regoj unë ka të bëj me baba Gjushin Dhe është mm. një eksperiencë që ndosë mm -hmm. në Berlin për i disa vitesh Në ja. një park në Berlin ku uh, një platformë 125 metra e lartë vendoset Dhe nëse ti uh, ke gudzimin e duhur dhe nuk e frik nga lartësit Në këto platformë në këto berlinezë që ndodhë? Muntë një gjithesh uh, në këto dhe të fluturosh në ajer ja. Por kanë një kushtë, sepse këta e bëjnë uh, gjithmonë për festat e djetorit Dhe ideja është nuk duhet e të m gjithë është në 125 metra lartësi, por ka dhe kushtin e domës doshëm që ti duhet vishështë si baba gjushë e vitit 3. Këtë eksperiencë e kam përjetuar në bëj 10.000 njërës të cilët kanë qënë kanë marë piesë në këto eveniment special, por jo të 10.000 kam pasur guzimin e duhur por të aprovuar. Ata që e kam aprovuar, kanë thënë që është një eksperiencë shumë e bukur, në 125 metra lartësi të jem ndjesin të hmm. mundësikur Një përvoj që duhet absolutisht Gjitha përvojnë të pakton një her Por është një tradit që bëhet kjo Në Berlin prej disa vite animo, Dhe duke se ka rezultuar Shumë pozitive nga gjithë njerëzit Që e përjetojnë dhe me zi e presin këtë luj Eksperienca Dijetë i miolta, qa është kjo? Që kjo e Berlinit <laughs> jo. Se të kemi këshu si International Star <laughs> a, të nuk, të si nuk i ka planifikuar Nuk, kam Berlini, nuk një i akoma një orë Nuk i akoma një orë Nuk i akoma një orë Miolta, miolta Ahta, ehm, um, urtra. Tyhje ja. për ty. Megjithëse e di që a dish çfarë do ta bëjmë, do ta bëjmë lojë, nuk po nuk po e harxoj mm, të thytet. Do bëmi lojë sa njëjë moltos sot mëngjes. <laughs> Okej. Okay. Është me a? me kusht. Vetë përqaktuar nga ju. Vetë përqaktuar, po. Po mirë. Atë e vendosun në fakt. Nuk e vendëshin fjalën tënde, do ta bëj. Jo, mund ta bëjmë më shkurt, pra ti do të bjerë. <laughs> kam. E kam kështu. Ojen, po, pa, e më sempër po, vë, mm. kuriozani, kjo platforma e fluturimit në, mm -hmm. në Berlin, si funksionon? Po, është e gjatë, 125 metra, domethënë është një platform e holl, duket se një shkop i gjaçë vendoset aty, por nuk është shkop në të vërtetë. Po ku vendoset më saktë? Vendoset një, në një godinë për shkakun? Jo, jo, në park. Vendoset okay. në një park në Berlin. Po? Ideja është se ti duhet të vihesh si babagjysh i vitit 3 dhe më pas je i varur totalisht, ti je i kapur ë në tek pjesa e mesit që ti mostruat do të shkëndijë është po, dakord, një gaktoritar. Po, si të ngrejë. Është kopë ky është ë është si si si park lojrash në në vetvete. Ideja është që ti lëkundesh, na ajër dhe pastaj nëpërmjet një parashute mund të biesh në momentin që ti shkëputesh nga platforma, është një parashutë që ti rrëzohesh në tokë ngadalë ngadalë. Nuk është se ti ngjitesh dhe më pas zbret, në të njëjtën formë si injitur, por thjesht je kapur aty ku luvitesh dhe më pas bie në gjendje të lirë nëpërmjet një, par, një parashuta. Shumë interesante është kjo. Është e çuditshme. Çfarë sben atë? Lloj lloj gërajs. Shumë ndërori. Shtada <gjubi> 33. Ora tani kur të kthehemi do të kemi do të kemi edhe lojën me oltën miqësh. Do e bëjmë me oltën. Sa e njëjë oltën, po sa e njëjë oltën. Do ta bëjmë. Do ta bëjmë pse jo? Sigurisht. Herë, <laughs> a <laughs> bëjmë kur doni juve, s'ka problem. Jo, më pëlqen tani herë. Mua pëlqen tani herë. Çu bësh fersojë edhe un. Okej, kthemi pasfakt tani Jessica Monroe, më ish dashur. Can I get a moment? Thjesht u excit kangle. Mirë më jesi nga Blendi Henri Altini Volta and Lauren. Jessica. I'm on the move. Hey get gay. Hey get gay. Oh get gay. Hold on baby, want to let me get a little spin. Oke, okay, është 7:36 minuta da tani këu venim qesem nis të keni ardhur që të gjithë miq që ju përshëndesim, urojemi ditë fantastike. Unë jam Leni këtu bashkë me Jerin, Akilin, Odin dhe Lorin. Ne do të jemi gjithë më juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë në këtë ekran. Um Ate ere, uh, Olta, do të ashtujmë Përkosisht yeah. të lojen tënde Me sa njojë molëtën, se ti se jemi penjuar Me mm -hmm. ato, për gjithës si valim ndelit për kafen si, Ska anagram... problem hmm. Pas te të s'the, mund gati ja Thuam ti, po uh, Lem ti shoqa është anagrama për ditë nësot Me lem ti shoqa ke aty Po mendoj unë, për uh, <laughs> gjithës si Shumë njërës të so pushim, për bërni gati Për një mëgjes të fëtot për janë, shta është Mëshme më të vër Kërë vjen djetorin, 8 djetor sot. 8 djetor, pa. Edhe unë kam një pyriti që doja të bëja për, uh, po themi si tem të ditë sot me, mm. e, do t'ishtë të kjo. Rinia shqiptare, është dita rinis, pa jam, rinia shqiptare, kemi, kemi, thënë edhe tjetë të këte, po mm. ka, ka disa loj uh, mënyrës se si njerëzit mendojnë për rinin shqiptare, të sa mendojnë që është butolache, të sa mendojnë që është të e... Tase, pasive, mm. pasive, e pa interesuar, mm -hmm. që nuk letë zonë, që nuk, nuk bënë aksion e këtë nëse qëfar. Me gjithë edhe, shemoj kemi pasur edhe të të kundër tësë dhe një shumë të madhë kemi pasur edhe nëntorin e vidit kaluar, kur rinia u bë, nuk do të thëmë sebe, por uh, hyrinë pararojta sa që ishte protesta kundër armë e kimike dhe të regoj, mm -hmm. të regoj, me ndoj unë me shumë qartësi atëre që, Uh, për çështjet e caktuara, për çështjet mirë, për çështjet forta, rinia jo vetëm që është aktive, ëm um, e prreht, ë uh, kurajoze, por që nuk është as në kontrollin e atyre që mendojnë se i kontrollojnë njerëzit. Ishte vetëm një tingull që nuk ishte miting i PD-s apo miting i PS-s apo miting i LSI-s, sa ndonjë forcë tjetër politike. ë um, që shkaktoi kam përshtymin edhe turbullim edhe përshtjellim stomaku nda njerëz që mendojnë se i kanë njerëzit përhundësh këtu. Pur, than, aha, si kam gjërat në kontroll. Ashtu si që mendoja Mund më këthejnë edhe kundër uh, Në nga me ndinë që gjerët nuk shkajnë Ashtu si zdojtë shkajnë Dishkajnë që mendoja me nduan në gjithë mm -hmm. uh, Ta, babelaret Por uh, rinja shqiptare 24 vjet nga Nga Ngarit edhjetorit nëndjetës Si është sot Në mendimin të uaj 069 27 22 069 27 22 Mu a mi e pëshpresë për vete Gjithashtu Aleti? E don. Je memo, nuk e di se çmendon Altini atje, se është edhe vetrinore dhe ndoshta nuk dhe plase, se do të plasë, apo më takon klas kur flitet për mua. Jo, unë shoh shumë potencial, kështu që. Është vërtet? Po, besoj po, se. Po gjithë ato që dhan shumë ato budallaçe e bën interesuar. Unë jo, nuk besoj në fakt ashtu. E, e droguar. Gjithë njerëzit. Por mos janë dash për taca. Kështu që mendoj se është okay. Okay. Kështu që ç'u mendon Altini? Ëm është Rarra, anë këndon një, që këndon të dhenit, që është kjo? A, ba, që më vini nga këto këngë të që që që si të dhe mdo? Para for kuva Para for kuva Emërën është para for kuva? Po, kyre se vje që gjerë magët Para for kuva Pa, pa, pa, pa lënë nam Okej, okay, para for kuva Mishdashur bashkë me ana Dhe gjithë, ana e kam bi emërin Në, në klab Në klab <laughs> Para for kuva bashkë me ana në klab Wicked Games that was a The center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mi qëtë këni ardo në krybin e mqesit, mi qëtë ashoj i përshëndesime Nëse e keni derë në hapur, mbylleni Me qëtë se mund mos ju ndimoj shumë Në rrasë e një drejë Mm -hmm. Si funa, këti drejët për cilin dhe ju tregojt tani, gjëndet pra njush Ka ndotë në New Jersey, në një qytez në New Jersey që qëhet Galloway Dhe nga sa duket, ndoshta motif tot ka që në shkak për këta Por ndërsa një grua, mm -hmm. uh, gatuan dhe në kushinën e saj Dhe po bënde, ma dje, e di këtë nusë të qarë po bënde Qëper po bënde? Ta me patate wow. <laughs> Ta me patate të mbla ta, Patate mm -hmm. të mbla që uajnë ato patate të vockë E ke përështë shërën pulakët? Ta Atot vockët e në mira ato Shërën të mira uh, si, si ratë sfeciale e patates Po kjo po bënde patate të në guzhin Kur digjon derën e jashme në që shqyhet në një far mënyrë. Edhe mm. një drej, i cili në fillim fare futet në dhomën e gjumit, edhe fillon edhe e bën në dhomën e gjumit. Çora fare. Çora <laughs> fare, dhe mbasi mbasi ka kaluar nga dhoma e gjumit në banjo, gruaja afrohet, është një drej i madh, afrohet dhe oh, e mbyll në banjon. E mbyll në banjon. E po, izolon aty. E izolon në banjon. Pasti bën dreri pastaj. Çfarë? Dreri bën në banjo pastaj erdhi policia, sepse ajo thirrni një kohësisht te policia mm. i tha kam një drej e ka mbyllur në banjo, janë në ndimoni. Kjo ishte çfar dëgjoj nga nga banja. Oi, ai. Policia. Se u çmondën. Policia tregon që Kisha vëre se dera jashtë kishë qenë mbyllur, megjithatë është shqyrt dreu drejri e ka goditur me gjoks, mm -hmm. ka hyrë brenda, kishte thyer pllaka në nëpër shtëpi dhe kishte bërë lëmsh, sigurisht banja ishte totalisht e shkatërruar, edhe pse nuk ishte vetëm, edhe dhomën gjumin kishte vuar të shumë. E kanë marrë dhe e kanë lëshuar prapë mbyll. Kjo është këtu mbyllet historia. Mm -hmm. Por që ndodh rraf dretërbur. Ja që ndodh ka pra. Ndodh ka që edhe drerit të hyn në banjon. Dhe e gjitha që ka mbetur është është kjo pra, është kjo, kjo zhurmë. Nuk e di çka ka ndarsh. Do sa ishte era e patateve të ëmbla, që i pëlqeu, i pëlqeu ai shumë. Sa je lart. Ai ai ai. I ka hikur kërurit farët Ruhni nga drejret Kjo mund tishtë një mesaj sot të mëgjes E vërdel Lem të shoqa Në nga grama e ditë o sotme Në pas faktot kemi edhe emrin e fituensit Olë të bëj gati Lem të shoqa uh, Në kërurin e mëgjesit 069 207 222 22, 069 207 222 Kjo është për një orë nga mishtan të kë Premium Watches Që që që Lem të shoqa Qa, qa, qa Tani është Gavin DeGrow që do të këndojë këmjën Fire ora 7.50 minuta fix mi ështër jene me radio në kleve family në 104 blend i jeri alë të një olëta e lori i uroj një ditë mbarë Oh, if there's one thing to be tall The streams are made to be called And friends can never be bought Doesn't matter how long it's been I know you're don't know how to quit let's start a riot tonight a black alliance tonight in this world he who stops won't get anything he wants play like the top one percent till nothing's left to be spared taking all our to take celebrate because we are the champions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 Oke, më sinjnor do të kemi pjesë dorësh tani 7:54 minuta. Kemë fitues për anagramën për ditën e sotmën dhe është Soti Raçi. Bravo Soti Raçi. 69 i mbaron numri, fiton orën nga primi mundi. Bravo. Moçalişte. Moçalişte ja, bravo. bravo. Lepti Shocha është moçalişte. <laughs> po, uh, tingëllon shumë bukur edhe kështu. Lepti Shocha. Moçalişte tani të të unë e kam problem fare dhe thuaj uh, Lepti Shocha. Lepti Shocha është është një lëmtishocë atje. Kujdes <laughs> që mos ngjecesh në lëmtishocë. <laughs> Shumë bukur. Është e bukur. Ë mm. uh, një studim i ri ka treguar, është uh, një si të thash një, kta i thon në jurnal uh, ti e unë nuk di ta përkthej tamam tamam të. Ë uh, journal, yani këto botime shkencore, mm -hmm. botime shkencore, që uh, quhet aggressive behavior dhe ky botim shkencor ka nxjerrë disa përfundime Interesante dhe ndo shtë a surpriz Ndjidhje me atë që është Sjedhje e qunave mm. Sepse mendojt për shumë që në Shkollë, që mësë um. në 4, 6, 7, 8, 9 Në gjimnazë Qunat janë agresiv fizikisht Për shumë të kejnë probleme indiale dhe E zhjith me grusha, ndër shumë të bajsat Mëndimi është dhe firma si Mean Girls për shumë E përforsojnë i den Gozat janë n janë agresive në mënyrën e të bërit shoqëri. Do thënë flasin për bakrave, të izolojnë nga gocat e tjera, mm -hmm. të prijan shtojin, për hapin tashëtheme për ty, ajo është këtu, ajo është ashtu. Jan gjithë këto politikat e shkollës së mesme që mm -hmm. që shpesh kthehen në përfilma. Uh, Megjithatë ka ka gjetur studimi që çuna çuna mm -hmm. nuk mbeten shumë brava për tashëtheme të bëjnë um, bëjn po ashtas e themin se dhe goca. Absolutisht po, kanë marr kanë marr 620 studentë uh, për të për të ndjekur mm -hmm. dhe ka dalë që 96% e djemve të survejuar nga studuesit gjithashtu sillen njësoj si vajzat. Do bëjn, um, pra të bëjnë thash e themin për pra janë janë aktiv edhe në lidhje. Një ja vetëm agresiv fizikish, por janë edhe, edhe në mardhënjet Me mm -hmm. tisë uh, njëri tjetrit janë agresiv Duke bërtë njët atë shpashur të njët atë sielje Si dhe gocat mm -hmm. um, Por duke pasur dhe komponentin fizik uh, të përshqirtut Që që që nëtë nuk me dhe në braba Për uh, minë nes <laughs> Për që në minë Si që thonë uh, këta të këtë Kë, Këtë në që thonë atë filmin me... Me lindzilohen mm, po ka, ka shumë filma Ka shumë filma Po, po, e, po. Por që dojnëherë Sjelit uh, e këtyre Mon të sjelit Dhe pasuja shumë të mdaje postaj. Pa tjetër mm. Pa tjetër uh, Përjashtimi nga Nga shëshëria Izolimi Apja thashe themeve Reputacioni dëmtuar Pa mm. uh, do të dojnëherë Po që mund të dëmtojsh po, Dikë Vetëm në përmjet thashe themeve Që ti po. për hap po, e, e, Pa tjetër Pa tjetër mm -hmm. Mirë mm -hmm. I'm going out tonight for music christindish baby it's cold outside I really can't say baby it's cold outside I got to go away baby it's cold outside this evening is be been... Hoping that you so dropped in So very nice I'll hold your hands They're just like I'm My I. mother will start to worry Beautiful, what's your dream? My father dream? will be pacing the floor Listen to that fireplace floor So wall. really I'd better scurrying Beautiful, please don't But maybe worry. just a soda pop for Put some records on while I the pour The neighbors might think Baby, it's bad out there Same Is that a wink? No caps to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight to now To break this spell I'll take your hat Your hair looks I small I wanna get home for Mind dinner Mind if I move in closer So it's closer. time for me to cast you aside Oh, what's the sense of hurting my pride? I really can't say Baby, don't hold out Baby, it's cold outside must go. Baby, it's cold outside. So thanks for the show. But baby, it's cold outside. <laughs> the welcome has been How lucky so in. nice and warm. Look out the <laughs> window at that storm. My star. sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical My shore. My maiden and aunt's mind is suspicious. Gosh, your lips are delicious. Baby, just I've never such a blizzard before I gotta get home Baby, you'll freeze out there Say, lend me your comb It's up to your knees out there You've really been ground I feel when I touch But your head But don't you see How can you do this thing is about to be talked tomorrow ring of my life lungs please give me plenty of light i got nothing on ya i can't stay that all up there is call është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit dërgoni se mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 0689 20 70 222 Mese është dërguesi i partë, fiton një durat Kënga e ditës Mire sorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club e Fem në 100.4. Hello Mirzeguinaldo, në klubin e mëmësit 87 minuta në këto momente mish ju përshëndesim. Ës fix ora për të dhënë fjalën Altinit për njërin nga ato po themi personazhe çerisë. Personazhe po misteret e mëmësit. Ëm um, do të gjejmë zërin e dikut që Altini ka ndryshuar, do të shohim oh. se çfarë çfarë gjet. Kujdes, duhet a gjejmë se kujt i përket ky zë? Një nga gjyrat që më dojnë se Lidhet në uretjen është ndjenjë e thë doptit I doptin dhe të dhunshmin dhe të fortit Kjo është në felbi ju retjes për mua hmm. <gjënë gjënë> 069 27 22 22 Dërgënë me sa gjithuaja paharuar dhe emrin për që, fitu një dhe një që më fituas Unë nuk ti ta themë për vete se kushtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I doptin dajt të dhunshmit dajt të, Kjo daj të, dhunchmi, daj të <tot> fortit. Kjo është thelbi uretis për mua. I doptin dajt të dhunshmit dajt të fortit. Kjo është thelbi uretis. Po pyrja është... Se kush e thot? Pa, kush e thot këte që? E vështire. Kujdes. 069 27 22 2 069 27 22 2 Unë kam një ide më duke si politikanë. Po, apo ja. Jo. Jo, e e të qështë nga bima. Paske të gabuar. Indrushon kritisisht, zëri. Êshtë burë, po? Burë. Êshtë burë. Kërë këpëtarhe? Se të thashë ku se ti me qëta. Me qëta indrushon kritisisht. Vështira. Ka qënë... Ah... Për mundet, nështë... Filon me lë? Jo. Jo, nështë filon me lë. Në të ashtë. Luan Hajderaga, me të ashtë. Ja, ja, ja. Po falë duhet të thënë që ky zë është një zhgënjim. Është një zhgënjim. Kur ta gjeni, kur ta kurta dëgjoni që është ai. Poza nuk ka kuptim që është zhgënjim si personazh, po çfarë, për çfarë? Kur ta marrë në stacion, kush është? Wow, kush jenga? Mhm. E dëgjojmë një herë të fundit. E dëgjojmë një herë pastaj. Ninja gjërat që më nderojnë se lidhet me urrëtiesh është ndjenjë e të doptit. I doptin ndaj të dhunshëm ndaj të fortit. Kjo është thelbi i urrëties për mua danë nga trohtë fare. Është <laughs> Sekacioni i emisionit, unë që kam një show, po um, e i shehave ne kador, përse u rrein. Ne po mundohem, e uh, i fillon është me profesion, mos është mos është mos ka lidhje me Zotin? Jo, jo, jo. jo. jo. s'është pastor. Jo, s'është pastor. Jo. Uf. Mirë. Uh... <laughs> Bravo Altini. 0692070222, 0692070222. Dërgoni mesazhet tuaja në lidhje me këtë personazh Altini ka ndryshuar zërin. Ne vazhdojmë të jemi të. Han hyri dreri sërish. <laughs> jo, ja, ja mund të e bëj këtë aje. <laughs> Kush është? Kush është? Okay, kemë pas fangsë këngëtimë të tjera, James Blunt këndoi When I Find Love Again. Ah, kjo është këngë shumë e bukur. Ëh, po dëgjova edhe njëherë James. Po e dëgjoj, ja, kam pushimin të shtunën, isha në çunin në makinë. Edhe i pëlqen refreni, po këndonte Love Again, Love Again of Nishak, kështu që më hyri miri në zemër. E dëgjojmë edhe njëherë. James Blunt I miss you so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 senan 8:17 minuta jemi me klubin e mëjtesit në klube fam 104 dhe në ekranin e Club TV sot është hën data 8 mm. dhjetor ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar. Çfarë është çajja? Altini, nuk e di sa çka. Altino, ti marr <laughs> ti marr gjithë <laughs> ato që gati e di çat e tu trova. Pa e lash, lash. Çecit lutem. Të erdha aty. E lash, hojë do. Faleminderit. Mirë, jeni gati? Gati. Po do të dhe shkoj aty. Skoblindin, më tšetë, përdaqë. O, kësë dhe pundu të vaga. A, nuk... O, jau. O, jau. Ay ay ay. Tani vazhdojmë. Okej. Okay. <laughs> Atëherë, i jemi atrego. Në Londra është një person që është në kërkim dhe është shumë i truditshëm sepse është ndryshe nga hajdutë të tjerë. Sa kërkon ky person? Apo një, është ky në kërkim me policia sepse ende nuk kanë gjetur ndonjë gjurmë të tij? Mm -hmm. Por uh, gjëma e parë që ky ka bërë është që në datën 19 shtator të këtij viti, është një hajdut ndryshe nga të tjerët, sepse përveç se është hajdut blend, është dhe hipnotizues në të njëjtën një kohë. Pra ai nuk t'merr Paratë të uh, duket të ndjerë një pistolet Por të Or... hipnotizëm Filimisht të bën ka një lloj forme një metod shumë çuditshme uh, që shkakton një ide dhe në momentin që ai të hipnotizon ti je i qet, uh, të jep edhe një lloj paralize të vogël në duar dhe në këmbë që ti mos kesh asnjë mundësi për të lëvizur. Po. Wow. Dhe të fut duart në xhepat uh, të tua, merr të gjitha gjërat që kanë në xhepat. Detaj më mirë më mirë të fut duart dhe po bra, ne do ta shohim. Edhe largohet qet, qet në punën e tij. Herë në fundit është kapur në përmjet videove të një uh, supermarketi gigant në Londër, uh, ku ka hyr i qetë, por uh, kishtë vendosur një kaputs në kokë dhe nuk dihet nëse ku, ku është dhe kush është ky person sepse nuk kanë arritur të identifikojnë fytyrën e këtij djaloshi, por në skenë shihet qartë se kur ky është ka hyrë në supermarket, ka shkuar tek arka dhe e ka hipnotizuar duke prekur djaloshin që rindet e karka në krahun e ditë të djat, siç ka bërë një lëvizje të çuditshme. Mm, ah. Dhe më pas djaloshi ishte kompleti hipnotizuar dhe nuk reagonte fare. Ky ka marrë të gjitha lekët dhe është larguar çetçet pa bër asnjëloj. Mm, Gjur, djemi. Djemi. Tani nëse ju do të kishit aftësinë për të hipnotizuar dikë për shkakun munden mm. edhe për të bërë çfarë të doni juve. Do i merrni legët apo çfarë çfarë do të bëjë ti deri? Kë do të hipnotizojë dhe çfarë do ti çfarë do ti bëje? Nuk e kisha menduar ndonjëherë. E imagjinoj merë shumë. Nuk do vidhja, them drejtë. Okej. Okay. Por ndoshta nuk e disi ndoshta do doja ë të më tregonte gjërat më më sekret që nuk i kanë dhënë asi. Do të bëhet fliste. Do të bëhet fliste. Se Altini nuk përpjën se praktikisht dhjetë se qa të dujë bëndë dhe Dhjet dhjet Po as Altini nuk do vithë dhe Qështë e vërdeta Asun Subjekte Po cile do ishën subjekte dhe hypnosis tënde Altini Vajzët They're in motion Në fakt, në fakt Vjedja Altini të doqua e vjedja në tentativë Po Me në qise Me në qise Edhe edhe sikur çdo gjë të shkoi normal. Pam. Prapse prap, të ngelen çik peng, se ajo s'do mbaj më dosh gjë. Apo verosish mm, ti, ti ti shkëmbehesh me të në rrugë Altin, e, e shikon kështu ajo është 2 metra goc. Po mund edhe ndoshta ndoshta ti hedh syt aty për aty. Do, do ta, atyp. bëja kështu, do e hapni disa dhe do rria çdo ditë nga një orë. Çi do rria? Çi të mënjite. Idia do bëjmë obet. A po çupava sai, jete nipë, po un jo mua më qen okay. mua më, më qen skenari ku ty edhe pse ti kënaqesh edhe i kënaq po themi në hipnoz ato s'maj mendazin. Edhe edhe ti shmbyesh me ton rrugë dhe ato s'rdin se çkan s'ka ndodhur. Çfarë ë uh, eh, çfarë momente sh... kanë kaluar? Momente të mrekullueshme kanë kaluar me ty. Do të bëhet është një sekret i vërtetë. Është si puna është si puna e Batmanit dhe oh, Supermenit, as oh, kus nuk e oh, di se kush oh. janë. Ëvërtet. Oh. Për vetë spektatorëve. Au, apo më shërfalia e filma Interstellar uh të shtunë. Mm. Stellar ish super film. Unë më pëlqeu shumë. Një film për shumë tupar. Pëlqeu shumë. I gjatë, megjithatë shumë intensiv. But shumë intensiv, itensiv. nuk është se bëi yeah, bëi dot të mërzitë kështu sa ishte të mbahen ne kështu pa wow. Sigur ta kisha me Damonin e filmit, edhe mm -hmm. personazhin që luan me Damonin se ti e vaje me Damonin nëse ai filmin, në fakt e uh, tak interstellar. Mhm. Mm Un do ta hipnotizoj, ha. Un <laughs> dhe pastaj do me një brisk. Me <laughs> të bëja lëkurën fie fie. Ëm. A m'i thitësh më sikon aso? Shumë, mm -hmm. mm -hmm. shumë ide e mirë kjo. Ja. E ke parë filmin? <laughs> jo. Ne po shkojmë të shikojmë filmin pra. Jo, po shikohet. Po shikohet më. Shikohet. Jo. Mjafton ta tregosh ti gjithçka. Okej, okay, le të bëjmë një prit prite tani është koha për të filluar edhe me lojrat tona më të dashur. Um, është një loj nga lajmet U do të kërkoj një detaj Ju duhet mi jebë një mua uh, Përgjigjën e sak në lidi me këtë 069 2722 069 2722 Lecojmë se sa të vëmenë që më keni qënë për lajmet Atëhere Pritet që Pritet që mm -hmm. Në rast se Sepse këshu ka deklaruar vetë Tani. Por në rast se Shmimi energjis elektrike do të rritët me 22% mm -hmm. Ky person do të dali në protest Pra cili është personi që do të dali në protest Kush është personi që ka dekaruar Se, në qoftë se mm -hmm. Shmimi, është gjithon me këtho me Sparta Në këpër si shumë dhe Në shumë dhe Sparta në se, në se, në se, në se Por në qoftë se Shmimi energjis rritet 22% Ky person ka premtuar dhe dalin protest Kush? 0-6-9-27-22-2 Durgon mesajet uaja Huri, Ellen, Bashme, Ed, Shiren Mishdashur në All About It Tanin në klubin e mqesit 0-6-9-27-22-2 Për prit prit e di nga lajmet Kthejnë bas pak I won't quit And your dad don't like it when I talk my shit Cause I'm all about it baby I'm all about it baby Stayin' up late just to pass the time And your pants don't like it when you're out gettin' high But I'm all about it, baby I'm all about it, baby Mm-hmm I'm not a rapper, just a singer with a game plan play guitar, no need to worry about my Drake hand 80,000 people in front of the stage dam, waiting for the sun to shine, just to rock these Ray-Bans I just wanna leak shit, what? not literally leak shit, wanna push the music through the speakers, double shot glass and in the back of the pub, my mate Jason at the bar screaming, who want what now, please be warned, that every summer feature on, has the capacity to be reborn, I said that anything can happen when I pick up a pen But now I'm all about love, so won't you say it again, I said I used to be the shy Backpack on my back on public tracks So a guy type Now I'm in the limelight Trying to get my mind right Body clock is in the cloud So I can guess it's high time Hoodies sing the line I like I got soul And I won't quit And your dad don't like it When I talk my shit Cause I'm all about it baby I'm all about it baby We're staying up late Just to pass the time And your time This is full of vagans and nationalists and they're wondering if there's room for them to get in my bus I'm like nationally baby let me find a spot in the front for you and for you can pretend a oh. typical rapper act in a typical fashion i'm doing something is different i'm trying to pull up my pants the young prince in my head and everybody believe it hey bringin' bone the way i'm duckin' and weavin' we go together like inception and reves she said the only rapper she lovin' is jesus one for the money two people since the beginning 3 million racks gets all the night everybody is winning time larry davis put smiles davis so everybody hating and fuck it i hardly blame them cuz i got soul i won't Wait, and you dad don't like it when I talk my shit cuz I'm all about it baby I'm all about it baby Stay up late just to pass the time tek ne ardhur në klubin e mëngjesit tetë 27 minuta në këtë moment të mirëdashur dhe është një mëngjes i ftohtë për jashtë. Ndpushimi për shumë rrejush, uh, por jo për të gjithë. Ka nga ata që punojnë, ka nga ata që edhe sot mëngjes kanë uh, hapur ato bizneset e tyre të, të vogla, ato mëdha, kështu që uh, është ditë e bukur gjithsesi. Megjithëse ka dal dielli për jashtë. Mund të them se që ka dal dielli është dhe, bukur dhe ka dhëm. Është mrekulli. Më than drejtën, shikoj mm -hmm. ç'o pamë. Oh. Fantastike. Ëh, uh, vetëm joftot. Duhet të ngjisheni mirë <laughs> midis dashur me ato rrobat tuaja. Tani në këtë moment është 7 gradë. Sa do të jetë maksimali? Do të them se do të arrijë 16 gradë. Okej. Ufto dje, ëh, ishte rreth orës 10 kam përsëri në anë diçka tillë kur filloi të binte temperatura dhe u b ftohtë sepse mund ta shikoj frymën. Më të shkoj e gjama Po, po, o veshën O po, po, veshën, o veshën <gjë> <gjë> Më të shkoj e makinën sot në njëz Që mm -hmm. dhe jo që e veshër e tërra Po shkaj një histori që ka ndodhur uh, Ndodhur në shtetë bashkuarat Amerikës Por është uh, Për një vajzë dë vogël Që mm -hmm. që qëtë uh, Eddie Fawcett Nga Utah Eddie është uh, është motra Nuk gedi nëse mo, është motra e malët po, Edi ka një Ka një problem shumë misterioz, uh, mjeksor. Kur ishte 3 vjeç, mm -hmm. ajo ndaloi se se rrituri. Ah. Ndaloi se rriturin moshën 3 vjeçare dhe mbeti në vend. Dhe ishte fizikisht është akoma fizikisht tani 6 vjeçë, por e hëti foset është njësoj si çka qen kur ishte 3 vjeç. 3 vjeç. Nuk wow. dëshmo para. Wow. Ëm, sipas doktorëve, mbetet mister, nuk ka një diagnozë se çfar çfarë e shkakton këtë. Eksaktësisht por uh, mjekët thonë se uh, nuk e ka të gjatë, fatkeqësisht, oh, oh, dhe okay. që nuk do të shkojë një krishtindje tjetër mbas kësaj. Do vetë, oh, yeah. nuk mendonin që do të do të jetë uh, akoma me ne, po themin në këtë bot uh, deri vitin që vjen. Kështu që ngjyshja e saj ka shkuar në Facebook për ta bërë këtë krishtindje, mm -hmm. këtë sezon festash, këtë fundit, fundi për ta. Ta bëj, ta bëj më speciale. Ka kërkuar atje në Facebookun e saj, që si gjë që nuk është se ishte në një, një televizion apo në një personazh shumë i njohur, por në Facebookun e saj ka kërkuar që uh, miqtë, shokët, të dërgojnë edit uh, kartolina, e urime për krishtlindjen uh, dhe vitin mm -hmm. e ri, duke qenë se mjekët nuk japin shpresë apo jetë, sepse sepse kjo mungesë e rritjes ka filluar të shkaktojë asaj probleme menstruale, sepse uh, nuk jam i sigurt se çfarë eksaktësisht, më nuk po i hy asaj si shpjegim. Por çfarë ka ndodhur është që janë bërë shere shere shere. Ëh. Mm. Ne njerëzit e kanë shpërndar këtë histori, ah dhe tani në shtëpinë e saj mbrin rreth 1000 kartolina në ditë. Ëh, oh, sa mirë. Deri tani ëh uh, kanë qenë më shumë se 26000 urime që mm. kanë wow. Çika në Bridur, do që i, mbridur, duke i treguar, do i treguar Edit një Edit të vogël, Edi Fawcett, do i treguar asaj një dashuri e ngrohtësi të madhe nga shumë panjonë që nuk e din apo nuk din asgjë për të përveçse kësaj historie. Ëm, duke ja bërë shumë speciale mm -hmm. këtë këtë krishtlindje. Bravo. Po më pëlqen si si um... solidaritet. Solidaritet njerëzor. Uh, Box 162, Fountain Green, Utah. 84632 është adresa që kanë vendosur në sepse nuk ka, e, është një PO box, ose ose kuti postare, mm -hmm. që të mos vjen direkt në shtëpi, por është një kuti ku shkon babai pastaj e hap atë kutinë. Në në situatën e postës vendat mm -hmm. e. Sepse bë janë bërë shumë 26000 deri tani dhe vjen wow. rreth 1000 çdo ditë uh, për uh, për edin e vogël, si solidaritet njerëzor. Bravo. Po, mund të kishim prekte. Edhe po e mendnata, ndaj me ju me sot mëngjes as, t'ju them për këtë apo mos ju them fare, por që pak pak dërgo një kartolinë. Po, është kohë që më lini kësaj. Se shumë njerëz mund ta dëgjojnë, mund ta shikojnë në Facebook për shkakun, no, më thonë oh sa keq, ja kaq. Edhe mbetet aty. Mbetet aty, por që të marrësh, të shkosh të blesh një kartolinë, ku undë dërgoja se vajes të shkoj një kartolinë. Për, për, për ditën më të bukur. Po. Është diçka vërtet e veçantë. Qësuja, ne janë ka dy motra të tjera, të cilat uh, mund të jenë më të vogla, por janë janë rritur më shumë se ajo. Diçka during the motion 3 uh, vjeçare, gjithçka ishte okay, absolutisht asnjë gjë. Edhe 3 uh, vjeçare thitë ndaloi së rrituri. Mm -hmm. Stop. Frizas u zgjat më, as u shëndash më, as u asnjë. Vetëm koha kalonte dhe ajo mbeti uh, mbeti ashtu. Por tani kjo shkakton probleme, thon uh, thon miga. Mm -hmm. Neiset. Ehm, um, i kthemi muzikës? Apo do të ja bim një emër fituesi, nëse e ke Ulta. Ulta. Po na kanë thënë Edi Rama. Edi Rama është jo, ai. Jo. Edi Rama, po. Ah, okay, Aso dhe fiton dy bileta për në Sinéplex, ndërkohë për Zoran Altin ka nevojë ta diferancojmë. Atëherë hmm. Edi Rama më ish dalluar është ai që ka thënë se nëse çmimi i energjisë shkon në rritet me 22%, ai do të dalë në Facebook, në protestë. Në protestë në Facebook, <laughs> e ka shkuar në Facebook. Po. Okej. Okay. Dëgjojmë me aktë zërin Zëri, misterioz se kush mund të jetë, po ju them diçka. Nuk mund t'ju shkojmë mendja duke duke dëgjuar timbrin, pasi timbri është ndryhur komplet. Altini ka bër një çështë që ka bër kurr më parë, kam përsëriminun. Ka gjetur sa, do të ketë gjetur sa gjëra ose në programin të ri, nuk e di se ç'pun. E dëgjojmë. Nga gjërat që mendojun se lidhet me urrëtien është ndjenjë e të doptit. I doptin ndaj të dhunshëm ndaj të fortit. Kjo është thelbi i urrëfjes për mua. Okej. Okay. Kisha persona një personazh shumë i njohur, një personazh që den në televizor shumë shpesh, por për për të folur mbi çështje të ndryshme. Edhe zëri i tij as i ngjan fare, nuk ngjan as fare miq me këtë zë që po ti jemi tani. Ne dijem ndonjëherë për të të për habitin e tijve. Një nga gjërat që mendojun se lidhet me urrëtjen është ndjenjja e doptit. I doptin ndaj të dhunshëm ndaj të fortit. Kjo është thelbi i urrëfjes për mua. Ok. Mirë. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga Prit Prit se ditani dhe largojemi 069 207022 është numri i telefonit për ju që doni të merrni pjesë në lojrat tona. Spara duke qetuar se kujt i përket ky Z që, që sapo dëgjuam dhe së dyti, do vi përgjigjur kësaj pyetje nga Prit Prit se dit një detaj nga Lajmet, që pak tek sporti. Barcelona ka fituar 5-1 mm -hmm. në ndeshjen kundra Espanyolit. Pyetja është sa gola ka shënuar Leo Messi? 0-6-9-27-12-2 Dërgonë mesajet uaja Pa haruar të shkroni dhe emrin për që në fituar Sa gollan ka shënuar Leo Messi në fitoren 5 me njëndaj espanyolit që Barcelona realizoj Këtë fundjav Ajo Who Who can I run to Who can I cry to Who can I trust with my life if I have to Who can I get love to If I need to Who is fading All the lights from dark And it won't stop raining Everybody's gone And my joy is shattered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 All right. Seguina durën mm -hmm. kryeministë Rebecca Ferguson. I hope i 21, delori, njështu njështu njështu mjësit. Mjësit me është dashurisht ti duke sa ka nga ora është tani 8:41. Un jam Brendi këtu bashkënjërinë Artinin Olsen edhe Lauren. Nisëm gjysëm një ube nga ora 7 deri në orën 10 në valet të Kleve Family 104. Tani është koha për ata që quhet Quitsy Meseri. Dakor. Yeni pa kumë bonës por Momirvon. Sesakur. Sesakur është sak, <laughs> saktë saktë. Momirvon sesakur. Përgjigje saktë. Ok, atëherë, çona goca. Do të ketë një tematikë të caktuar? Ëh, uh, po ka një tematikë, mm -hmm. uh, përgjigjet janë dy fjalë ku janë dy fjalë që ngjajnë shumë dhe ndryshojnë vetëm në një zanore. Mhm. Mm ok, dekord. dekord. Përgjigjet janë dy fjalë që ndryshojnë vetëm me një zanore njëra nga tjetra. Dekord. Le të shikojmë. Domethënë, më për të gjetur fjalën e dytë, përgjigja duhet të ketë gjithmonë në dy fjalë. Të kshu është e ndërtuar, por do t'dalim vetat jam. Atëherë, në këtë film Të produar filimisht në vitin 1933 E më vonë i ribër nga Hollywoodi disa her Edhe disa vjetë më parë, ma dje Kjo kriensë gjigande në gjithet në Empire State Building në New York 06-9-27-22-2 Dërgonë me sa gjithuaja Pra Përgjigja ka dy fjalë, ku fjala e dytë ndryshon nga fjala e parë vetëm me një zënor apo jo. Në këtë film, prodhuar fillimisht në 1933-të dhe më vonë ribër nga Hollywoodi, uh -huh. në njërin nga ribërjet është Naomi Watts që në Luan. Kjo krijes ngjitet në majë të Empire State Building në New York 06920702220699. 20 70 222 22 Okej. Okay? Decord. Okej. Okay. Okay. Nuk ka ndihmë me zërin, kemi ndëpërgjigjet me no, saktësi. Unë presoj që po, shpresoj që të jetë mbyllur. Nuk kemi. Mos ia oh. futet oh. kaut. Mos ia oh. fut kaut. No. Ojojoj. Nuk ditë u ganhei kolega. Cantan wow. Aquilpano. Wow. Jo, jo. Cantan Ben Blushi. Jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Cantan Ylli Rakipi. Nuk kanë thënë Ylli Rakipi. Kanë? Kam thënë prau nuk është. Ska lidhje. E di joni, zëri i tij, zëri i tij i vërtetë është ndryshë. Është pang ndryshë, po mundohem ta është nuk doja thosha femininë, nuk është feminin, por është është më i lartë, më i lartë si z. Ëh, sepse këtu është shumë bas, ta, shumë. Po nuk është kështu. De... Në realitet kjo ngathron. Ëh. Mm -hmm. Le të themi që ky ka shkruar libra. Por nuk është e të mund tupë, se që mjerë ja, dhe një mërë. Ja, ja, ja, ja. ja, nuk është e të mund tupë, ja. Ashtë në mosh, aty aty me tupën. E, e janë kolegë. Janë dhe, po, mund të shuash, kolegë, një formë. E të gjemë dhe njëherë. E të gjemë gjem dhe njëherë, kujt desë. Një kuj des. nga gjërat që mendojnë se lidet nuk rretjen, është ndjenjën e të doptit i doptin daj të dhunshmen daj të fortit. Kjo është felbi ju retjes të mërë. Ka shen edhe i persekutuar, me mm. shëra fjalla? O, uh, sa ndima e ketë të të tani. Ka më dhe në dim. Kësot, në mm. fakt po të, të mendosh, aty këtë, i dopti, aty mund të kapës. Pa, qëta, me gajmë se kapë kur? <gat> kapës kapës. Ne dhe e yeah. dim tani se kushësht, pra nda i me ndojme kështë se kur? Naisam. Okay. Mir, e largojmë për pak, kthehemi sërish mbas pak tonë klubin e mëmëjesit me të më tjerë. Mishdashu tani, ora është 8:44. Klubi i mëmëjesit në Club e Fem dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafon. Well you are... Ne shkojmë edhe 50 minuta jemi me klubin e mëjtesis në klub e them 104 sot është hë hëndata 8 dhjetor ju uroj një ditë sa më të bukur të mbargu do që ndodheni. tani më sekonteun po bësh gati për një anagram tjetër apo apo jo ja. <tip> më parë kemi çalaj më parki këmë këmë të mira na kanë gjetur zërin e kanë gjetur e kanë gjetur zëri Fatos Lubonja bravo është sakt një nga gjërat që më dojon se uh, lidhet me urrëtija është ndjenjë e adoptit e doptin ndaj të dhunshëm ndaj të fortit kjo është thelbi i urretjes për mua bravo Letia ska dyshim pra e ka i gjetur Ani nga Tirana 069 i mbaron numri fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana bravo Ani ndërkohë fitues të tjerë kemi Olda na ka thënë Remisi 3 gola 3 gola ka bërë Messi bravo i qoftë 942 i mbaron numri bravo i qoftë Remisi bravo i qoftë dhe Messi faleminderit faleminderit Olda <laughs> ok mirë <laughs> uh, le të bëjmë një tjetër pyetje nga La administrators, këtu është një tjetër nga Prit Pritse di Prit Pritse di Prit Pritse di Turan sht cili vend fqinj është duke përgatitur një stem të rreshtetore mm -hmm. me Luan mm -hmm. 069207222 dërgon mesazhet tuaja. Cili shtet fqinj po përgatit një stem të rreshtetore Me Luan Me Luan Me Luan Ndjire Luanin <laughs> 06 27 22, 22 Mosaroni Shkruani dhe emrin Tuaj për që mfitues Nërsa Pyritja <laughs> nga kuit Si mishdashur E përstëris dhe njëher është Kjo Në vitin 1933 U produa I pari film pa. Më vonu ndoj që edhe nga filmat të tjerë Që që qënë remake mm. Rebur Pra të Rebur Ku kjo krijes Unë gjithë në atë godin Që quhet Empire State Building, Building Në New York Empire State Building Në atë ko në 33 Në ishte absolutisht ndërtesa me madhe Në New York Në prëndaj ishte zhjetur uh, kjo Por edhe sot në bete një mm. po, Një ndërtes simbol uh, Dhe shumë njër. Gjithesi, uh, gjigjet, e njërë Gjithës e si Për gjithjet e këti kujci Janë gjithmon me dy fjal Që njajnë shumë me njëna tjetrën Ndryshojnë vetëm me një, një zanore. zanore Vetëm me mm. një zanore Kujdesë Filmi 33-shit me një krijes që një gjithet në Empire State Building në fund, ku edhe vdes vritet. Ashtë në film shumë i bukurë, ka bër bukurë. Përgjithja ka 2 fjalë, ku njëra me tjetërën njajnë shumë, ndryshojnë vetëm me një zanore. 069 2722, 069 2722, pa një edhim me dhe Anagramën e dytë për uh, klubin e mëgjesit, gati? Gati. Ja. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëgjesit. Kemi shprehën tërcivërci, për shembull, tërcivërci. Mm? Aha. <laughs> uh -huh. Tërci mrika është oh. anagrama tërci mrika. Mrika mund të jetë pak e lëvizshme. Mrika. Tërci mrika. Tërci mrika. Këtë e t e zanoria pa. r c i m r e k a. Tërci mrika. Tërci mrika. Oh, nuk është e pështjer <laughs> Tërëci mrika oh, <laughs> 069 nuk... 27 22 2 dërgën mesajet uaja 069 27 22 2 069 27 22 2 mm -hmm. mm -hmm. okay. Tërëci mrika Tërëci mrika është të thjesht o, ta, Nuk ka akoma një fituës në lidi me këta Më bënë habi Më kanë thënë King Kong Për e sakë, progjë, e adho Êshtë Meti fiton dy bileta për në Cineplex Prakshu funksionon Për që që e sakë, janë dy fjallë Ku njëra fjallë dhe tjetra Në ndryshonë vedon verë njësa nore King Kong King Kong Kujdes, bëjmë një tjetëm nga këto Okej okay mund të gjenden në çanta weisach apo në jepa diemsh Eronisht më është të dini miq dashur që këto mente të vogla kanë vetëm një kalori e gjysmë Mhm mm këto mente të vogla kanë vetëm një kalori e gjysmë për secilën kokë Dekord With this precizia saktës dy fjalë Që ndryshojnë, vetëm nga, ndryshojnë vetëm nga një zanore 06-79-2017-222 06-79-2017-222 06-79-2017-222 Edhe njërë tjetër tërë cimrika është anagrama për këtë orë të klubit e mgjesit ndërko që uh, përjetja fundit kështë të bëndë dhe me këto mentet vogle që kanë vetëm një kalorie gjusëm Këthejmi mba spak të njështë One Republic, Counting Stars I've been, I've been praying hard And no more counting dollars will be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this light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 makes me feel alive watch <laughs> Burn. Sink in the river, the lessons I learned Sink out money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Sink out money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Everything that kills me Makes me feel alive Hey, where I've been? I've been losing sleep Dreaming about the future ora janë 98 minuta që mbritur në pjesën e tretë të klubit të mësuesit për këtë të hënë të datës 8 dhjetor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe, në barë, ndalë dhe të mbar ku do të ndodheni. Mirë zgjeni ardhmë programi që është klubi i mësuesit 98 minuta këto çaste. Atyre Mrika Mrika Mrika, ëh. Ekjemi tërçi Mrika. Mm -hmm. Tërçi, po mirë, okay. Mrika tërçi. Nuk ka problem. Është njëjta. është e njëjta gjë. <laughs> mrika tërçi ose tërçi Mrika është anagrama. Në fushit tani në kryurin e mqesit kujdes 069 207 222 22, 069 207 222 22, Miqdashur Mrika Tërci Mrika Tërci, Tërci. Mrika është e mërë vashë, mm -hmm. gruaje, none Pa dush 069 207 222 22 Qarë dhe me thënë Mrika Tërci Këthe e një shqip të fjall Ortaj Nuk është e vështirë 069 207 222 22 69, 20, 70, 222 22, Po, ojta Ta është kjele bukor Oke? Okay? Mërika tërti Kjo është, kjo është mm -hmm. a kemi për momentin Tanin, në krybinim mm gjesin -hmm. dërgo që jurojmë edhe 8 djetorin Dita erinis Për të gjitha ta që ndihen të ri në shpirt Në shtëpirt Në shtëpirt Po, është një ditë feste Edhe në mosht gjithashtu Edhe në mosht Ta Absolutisht po, nuk pa. e burjesha. Në spirt ndiejemi ne, në mosh ndiejet aljitini. Duke qenë se kemi pasur edhe një kemi një quiz mish dashur, kemi një quiz me seri, i cili ka përgjigjet me dy fjalë që ndryshojnë nga njëra tjetra vetëm me një zanore. Porsehmë përgjigja e të parit ishte King, King Kong, Kong. personazhi King Kong. Në të dytën ne pye vëm, cilat janë këto mente që për secilin kokër kanë vetëm një kalori e gjysmë. Mm Ëh, -hmm. do është tik tak. Tik tak, saktë, tik tak. Fredi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Fredi. Fituesi i të tjerë për Xhën kemi, uh, kan thënë që Maqedonia po ndryshon stemën. Po, Vera sakt. fiton dy bileta gjithashtu për Cineplex. Është saktë. Është saktë. Ë Vera. Uh, Maqedonia është duke vendosur një luan në stemën shtetërore dhe është është një luan i cili nuk përfaqëson shqiptarët, meqenëse janë pjesë e Maqedonisë. Ë mm -hmm. uh, pjesë jo e vogël do duhet që të përfaqësoheshin edhe edhe shqiptarët. Një farsoj, por nuk ka asnjë simbolat i që të qujton Shqipëri me gjithatë. Uh, ministrat shqiptarë në qeverinë Gruevskit kanë thënë që po sigurisht që shqiptarët janë tek Luani, sepse shqiptarët janë si Luani. Zemër Luani. Po, janë janë Luener. <laughs> janë të gjithë Luener. Po më pëlqeu shumë komenti që bën Dekim Mehmeti. Mm. Uh, që thoshe, e jithashtu e bëmi, por ta marrësh me këtë lojik, thoshë edhe po të kishin vënë një pul për shkakun, do thoshim që po shqiptarët janë përfaqësues, se shqiptarët janë vez. Jo, më vjen ku doli, një lloj lidhjeje. Por që simbolet tona për shembull një shqiponj apo diçka që na përfaqëson në në një formë apo një, po, një tjetër nuk zë vend në në sistemën shtetërore të re që Maqedonia po e pikturon vetes si një karikaturë. Okej, okay, ëm um, <coughs> gati? gati? Për një prit pritse e ditë tjetër, më ishthan shuar tani do të shikojmë se i kanë ndjekur apo jo lajmet me vëmendje këtë fundjavë pyetja është kjo Cili është kryeministri i ri i Kosovës? Mm -hmm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fituar. Pashim Thaçi do jetë zëvendës kryeministri, nga kryeminist bën një hap zv. Pas në këtë pasodoble, ëh mm -hmm. dhe kryeministri i ri i Kosovës do të jetë Ky person pra. Tani et hutjen. Kush? Kush? Mm -hmm. 01692070222, 01692070222. Kjo është pyetja për ju. Okej. Okay. Mrika Thërci është anagrama, po largohemi tani, shkojmë tek George Ezra. Kjo këngë është super, quhet Listen to the man. I feel your head resting heavy on the single. I want to hear all about to get you to love your chest Oh, I feel the tears in your heart Oh, no, when I hold you well, I won't let go Oh, why should we care for what they're selling us anyway We're so young, girl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 you want to do, won't you listen to the man that's loving you, oh. Listen to the man that's loving you Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh Whoa-oh-oh Whoa-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh whoa. whoa, whoa. <laughs> 9 te 18 minuta. Ne jemi këtu në Radio Club FM në 100.4 edhe në ekranin Club TV çdo mëngjes me juën nga ora 7 deri në orën 10 me Blendi Njerin Aldinin Oltën edhe Lauren. Aferë. ë Do të bëjmë do të bëjmë sa e njëojm kolegun, por në fillim fare. E kemi lënë që ä, do të shkojmë Olta sot. E kemi lënë që të ndodha. Sa, do do. Dhe me të bënim të shkrimim për ta tim Olta, meçi e bër gati. Po ja më të si. Po ti u përgatitë shpirtërisht Olta. Po pra, je, e kemi. Nuk ka problem, përgati. nuk ka problem. E më mirë s'ka gjë. Po ju shqetoj sot koleg, të hmm. më thoni faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Gati, gati. Atëherë. Ë Olta do dëgjoj diskat teatrorë Mishdashur. Dhe Ne do të bëjmë Ju duen sa lapustila Ka përshypion unë dhe letra Ok, no, jeri e mori Urdro dhe letrat jeri uh, Jadhen mm. të tjetër Artin ti ke letra? Po, letra ka Ke letra okay. Të duhet një lapustil Urdro Nërkohet të po, bëhet gati për të lërguar Po të gjëndi të shka tjetër Do të gjëndi të shka tjetër që mos uh, Mos bëhet pjesë e programit për këtë pjesë Ok, nuk është më tani Mir Në regull Ne jemi gati Hmm. Atëherë. Kto janë trempyet për Oltën, cilat Juve, midhdanshur, uh, mund gjithashtu të përgjigjeni këtyre? Mm -hmm. Në 069 20 70 222, nëse njëri prej jush do të ketë eksaktësisht të njëjtat përgjigje me ato që Olta do t'japi pak më vonë, atëherë ai do fitoj një në e të fitojë një dhuratë në krypinë e mëngjesit. Dot vi di ato drejtoj fillimisht Jerit dhe Altinit, për të parë se sa e njohin ata kolegun e tyre Oltën. Pyetja nr. 1. Dhe në pas pasaj do ballafaqohemi me përgjigje të oltës. Olta. Do zgjidhje, ti je gjenii në një botë plot me idiotë, uh hm, -huh. ku të gjithë të tjerët janë idiotë. Ti nuk kupto e kuptove as kurrë. Ti je gjenii vetëm, po. Uh -huh. A po ti je disi idiotë në një botë plot me gjenii? Uf. Që të jesh në një botë plot me gjenii, është një botë më mrekulluese. Do të ishte keq kuptime. Me, mund të kishte keq kish kuptime, por unë po mendoj këtë gjë për shkakun se në uh -huh. një botë me gjenii speaket shkenca ka përparuar e kupton jeta as më le, ndoshta edhe për një idiot të shkret jeta mund t'jetë lehtë. Kurse kur je gjeniu i vetëm e rrethuar me idiot, mund vetë ta vua shumë faktin se ti je i vetmi që koros aty në jetën, mm -hmm. pavarësisht se do vua shumë. Po, po, nëse edhe edhe si idiot mund të mund të bësh për të qeshur për shemb. Nuk e di, nuk e di. Okej. Okay. Okej. Okay. Të shohim saktëto të. Mhm. Mirë. Pyetja numër 2. Ësht. Hmm. Ofta do zgjidhje. T'puthje ala frënga. Një žuls rrugësh. Apo të lëpish këmbët e altinit. <laughs> Kjo është oh, pyetja oh, numër 2. Oh, oh. T'puthësh ala frënga, mm, një French kiss pra, mm -hmm. po French kiss këtu dhe të zjasnja 19 minuta ose s'ka problem 19 a, mo, të minuta, lupish, wow e që ti në që rapen tani edhe të lëpish këmë në altinit e ti në shëfështin altinit ti i lëpi këmë të tua <laughs> unë zërëpia këmë në time ku ishëm e invokër po po tani si një, një më këneci <laughs> si a arri, <si> rrindot <laughs> ato <laughs> Jan hipotetike Lori. Jan hipotetike Discount Lori, mos i merr shumë Lori është. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Daccord. Okej. Okay. Pyetja numër 3. Pyetje të vështira. Pyetja numër 3. Of. Alta. Mm. Do të zgjidhe që gjithmonë ti zhgënjeje miqt? Mhm. Mm A po? Që gjithmonë ti fyeje miqt? Me njëra që ollëta bëmë shumë, mm. mund t'ishte shumë shgënyuëse, një person shgënyuës, më shgënyuëve, ollëta, më shgënyuëve, që asim ke shgënyuëve. Apo, <coughs> ti ofendosh, ti fyesh, mistrë. Pa dashi. Ja është kontroli dojtës, ja mm -hmm. është kontroli. E vështirër kjo. E vështirër, gjitha e më vështirër. E, vështirë. e drejtë. Kishim një, mistrashur, që nuk e bëmë, <laughs> ajo ishte të hash kak të mburuar me q Në bulevard me kak. Dhe patëm diskutime të forta më afër. Isha diskutime, më ndoshta <laughs> mos ta bëjmë atë. Të, si pyetje. Por pyetja është e fundit prap. Ti zhgënjesh miqt apo ti fyesh miqt? Pyetja e parë, po për i përsëris edhe një herë. Pyetja e parë por orden është: Ti jesh gjeni në një botë me idiot apo ti jesh idiot në një botë me gjeni? Pyetja e në dytë është të puthësh allafroj nga një zhuls rukësh apo të lëpish këmo daltitinit. E pyetja e tretë është kjo që sapo bëm prap të zhgënjesh miqt. A po të fyesh, fyesh miqt. Mm -hmm. Okej. Okay. Të ndërpëditit për Olten, Olda mund të rikthehesh në program tani. ë uh, Mbaroi. Ktu jam. Po, si ishte? Po, uh, uh, Jeri dhe Altini kanë dhënë përgjigjet e tyre. Si nga, ishte? Çuna? Për mua e, ishte të fantastik. Ishte fantastike. Fantastike dhe Altin më i pa pasë, pak. <laughs> edhe më i pa pasë se, tani. Keni dior që e përgatisni? 2 orë gjysmë në. 2 orë e përgatisin. Që e përgatis. Hajde, hajde, mos Plus uh... s'aj të kemenduar që në shtëpisë se vën dyshim. E mirë mos umërzit o që Tërë fundjave dhe përdoj e këtë një Që vetëm këtë më ndojave Që vetëm këtë më ndojave Që vetëm këtë më ndojave Që vetëm këtë më ndojave 9-24 minuta tani You two këndojnë nga albumi i tyre Songs of Innocence Kjo mm. është The Miracle of Joy hmm. Rëmone hmm. Kën nga nëmër një në CD Jakub jenë Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 10 të pathona për pizzën Pizza moderne, ajo që njohim sot, ka lindur në Napoli. Pizza Margarita është kryuar për ndertë të mbretëreshës Margarita, bashkëshorten e mbretit Umberto i parë. Në shtetet e bashkuara, pizza ka hyrë 15 vjetë pas për hapjes në Itali, si pas recetës e një italiani e emigrant. Pizzeria e para Amerikane është hapur në New York në 1905. Në mesin e viteve 90, su bashkë themeluesi i Google, Sergei Ibrahim në ngriti një shërbim që mund të son të porositin e pizzave në përmjet internetit, duke shfrydzuar faqset që kishin restorantet. Për fatë të mirë, kjo ndërmarje dërshtoj, pasin e të kundor nuk do të kishim Google. Pizzat më të shtrende ka porositur programuesi Las Lohanjes, kjo ka ndodhur në vitin 2009, i cili ka përguar për 2 pizza 3 milion dolar. Pizzat në ngrira ka funksionuar dheri pak vite më par në Alaska, ku ato shp këtë e riku prodhoeshe në nom për në fshatrat rrotull me avion. Për të justifikuar nga pikpamja ekonomike, një udhëtim avioni do të duhet të kishtet 30 porosim. Pica me porosi online. Kjo është përdorur për herë të parë nga rrjeti i picerive Hat, duke u bërë kështu para rendës i sistemit i market në bot. Pica të printuara në 3D. Njën kontrakt në Austin, Texas ka marrë si financim nga NASA 125,000 dollar për të zhvilluar prototipin e parë të një printeri në 3D në xhendje për të printuar pica, pas përzierjes së disa elementeve ushqimor në formë pluhuri me ujin. Pizza joli më i shpejtë, në qërëshor të këti viti është mbajtur në Las Vegas gara e pizza jolëve më të shpejtë. Qëmimin e pare fitoj anglezi Pally Growy, i cili ishte në gjëndit të përgatiste tre pizza në vetëm 32.28 sekonda. Cfarë është efekti pizza? Për një fenomen të tjil, flitet në ato raste kur një produkt bëhet më i famë shumë në vendet të tjera se sa në vendin e originës. Në rastin e pizzas, ajo për shumë koka e qënë më e preferuar në shtetet e bashkuara se This is Club FM 100.4 Okej, okay, ishte edhe a e dini se ngajeri, faleminderit ngajeri. A jeni jo blended? Është kënaqësi. Oh. <laughs> <laughs> Mosu plaasma ashtu derën, lutem. Gati? <laughs> gati. Um, ojta, kemi një trapiu edhe për ty. Atëherë, e gati ojta. Do mundo të entërtoj. Do mundohesh të shkandi. Atëherë kë ky është momenti miq dashur kur ne ballafaqojemi me Oltën lidhim me tre përgjigjet që miq e saj këtu në studio kanë mm -hmm. dhënë mm -hmm. Jeri dhe Altini. Mm -hmm. Tre pyetjet janë të vështira, janë tre dilema. Pyetja e parë është do të zgjidhte të ishte një gjeni në një botë si plot ja? me idiotë. Ah. Si që është edhe ah. situata për ty? Ah. Vetëm ti e di këtë, nëse po, kuptoj mish. ëh, a po të ishte një idiotë? Në një botë plot me gjenius, çdo njëri tjetër është gjenii, vetëm ti. Ose po themi thjesht mesatarë, sepse krahasim ja, me ata, soltanis, ne kemi thyer përgjigjet. Mirë, dakor, okay. Soltanis. I kujdes, Soltan. I kujdes, në një, okay. si një botë plot me gjenii, gjërat mund të jenë shumë më të bukura në një sesa në një botë ku vetëm ti do po ta dish çfarë zgjuar gjithë tjerë që të thënë pa heqë të tjerë, pastaj kur është gjenii. Mund të jap, ti ndryshoj jetën për mirë. Pavarësisht se ata nuk do të kurtojnë. Pa ndim, Jeri. Do jesh vetëm. Nuk kam nevoj për vetën. Vetëm Holta, çmund bën një njerëj vetëm, vetëm një Holta. Mjafto <gibit> të ndjeje mirë me veten. Oke, okay, atëherë do jesh një gjenii. Siç jeni në një botë me idiotë. Le të shikojmë se ç'sot. Të jetë gjenii, kam thënë. Je një gjenii. Por qej jam egoiste ndonjëshme. Po <gibit> oh, sigurisht. Le <Let's> të shikojmë se ç'sot <gibit> <gibit> ta dini. Një botë ku të gjithë janë idiotë dhe un jam gjenii. Po bravo, përgjithjamë egoiste ndonjëshme. Bravo Holta. Faleminderit. Asa iranë si. nuk zgënjeve, le çikojm nëse do në nëmër të zgënjesh në pyllin nr. 3. Ë pyllin nr. 2. Do zgjidhje të puthje alla frënga për 19 minuta. Po. Një zhulrë së rrugës. Oh! Au. <laughs> 19 minuta, fikus. 19 <laughs> minuta. <që> <laughs> ja 19 minuta ulte, jo pakto. Është një jetë e tërë. <hazë> po. Aji aj, s'ka shkuar në njerët e dentistin, nësë t'tjerë O, klute, mos mësë Ska gjë, s'ka gjë Duhetam <të> e në ah, po, shmierës <të> <të> A, po, të lëpish këmbët e altinit Au, au, au, dojnë <të> lëpish këmbët e altinit Dhe kësha të imë shenjë Altini është shumë i pastor Altini është Altini mund të nëzirës këmbën, klute O, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, Unë altinin e kam kolegë, e kam vla, e kam mikë. E kam vla, dhe shi, vla se kërë. 5 vjetë, më vjenë kështë, një 5 vjetë. E kam tunin tim. Tani, edhe ty ashtë të konsideroj, pa varësirë se ti se shëkët e qëtë i qëtë. Motë të rolë ta, të ludem, mos dhin nga tema. Në të putesh për 90 minuta alafrënga një gjullë së rrugë, shabot do të lëpishë, këmë dhe altinin. Pa të rrape. Pa të rrape, ku përta. Altinin, këll Në laj olta pa. Tanë atinë shumë i pastë. Unë nuk i un la këmbët në mëngjes me thën drejtë, nuk dua dot gënjej, se ka njerëz që të gënjejnë tonë laj këmbët në mëngjes. Unë laj i gjithë. Jo problem, po vi nga darka. Unë ku laj laj edhe me gjithë këmbët, por por këmbët në mëngjes të laj këmbët në mëngjes është çka. Po ska që po shoj nga darka kur të lahet. Okej. Atëherë do të lëpish këmbët e atinë. Okej. Të jepinta këmbët e atinë. Ti do të bësh më. Te gjenit njëa Te gjenit njëa? Ta si grove që ba Kajdi mi dejt bajta Kë njeriu i rrugve jeri mund të... Mund të ti të puthe shumë mirë Po që shumë zeka Duhet të të lahet të pak të... Po që shumë zeka Tani hmm. po t'i japni mi një furcë, do luajm për të hotelin si po e, e furcës dhe i si pastëmbësh, okay. Dhe jë, dhe <laughs> dhe të lëp pikën këmbët e mi. Sigurisht. Ja, dhe më dy rezultati deri tani jemi uh, jemi në një barazim, Faltena Man um, të keqën dhe këmbët. Ishte hipotetike jota. Ishte hipotetike jota. Nuk nuk do të lëpish këmbët e Altimin. Mo se mer me kaj. Atëre pyetja e fundit, edhe finale për këtë lojë është kjo. Do zgjidhije që sa herë hab goin ti zhgënjesh. Mist, me kolegët. Ti je një njerëz shumë zhgënjyës, Solta. Mhm. Mm Na zhgënieve. A po, a po. Që sa herë hab goin ti fyesh. Pata e sian ja, kuptuar. Me kolegën. Ti je një njerëz fyesh. Tanë si oflendues. don, si don diesh ti po të zhgënjeja un tanë. Me tënë drejtë në... Jo dhe është mirë. <laughs> nuk, e, nuk e di nëse do... Me, do mërzita në shumë nëse më fyën Apo nëse më zhgënjen. Pra ndaj është një dilemë nga këto Që të thujen mbrinjët Si shtuet në gjuën E mundësave, po. Atere. Një dilemë, olëta... Po thuaj se... Trilemë. <laughs> Trilemë, po. Ta këmë si gjeni që jam. Si gjeni, po. Pa bra. Mi Mir. pot plot me idiotës. Ma mirë, po jo fyëj. <laughs> Më mirë t'i fyesh misht, t'o mm -hmm. okay, kejnë e të shikojmë? T'i fyen ta. Ja, t'i fyen ta. To ofendojmë misht. To ofendojmë misht, bravo. bravo wow, wow, wow. Atere... Wow. <laughs> uh, automatikisht <laughs> kalem të pyra tjetër. Automatikisht <laughs> përse, përse nuk ka... Nuk ka një... Përsema, nuk e prandonën barazimin tërë. Ja, jo, jo, përse jo. Ja, Përsema ja. t'i nëmgjërat barazim. <laughs> po një hajtë edhe një pjetër. Atere... Do të zhidhje... Të vidhje... Çantën, e shkruzim, ja pritë Alta do ta ajë përgjithë vetë në vetën fund. Do të zgjidhje të vidhje çantën, mos mos shkruajeni, le të një përgjithë në botë. Të vidhje çantën e një gruaje plak. Apo, të vidhje pemën e krislindjeve, 10 jetimëve. Uf. Ti vjedhësh çantën një plakë? Një dilem tjetër apo po? E rontja, ja heqesh nga supë kështu ta, të rishitën plakën zvar. Disa disa metra, disa të shumë pomp. Apo tu vjedhësh, tu vjedhësh pemën e vitit 3? 10 uh, jetim dhe Do t'ja pun një përgjigja Shmur është të visë të çantë një i plaka Të visë të çantë një i plaka, thotë t'jeri Ashtë të visë të pëmën 10 pëmë, do më nështë të 10 fëmijive jetim Jë, Një pëmë, se janë 10 okay. jetima Një pëmë <sharp> o një jetim Shë jetim i një apartament më vete Jetimet jetojnë bashk A të 10 jetim A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ander doleshje timën papem apo do pa do plakën pa çantë. Dolesh plakën pa çantë. Po tani duke parsendet që plaka mund të mbajë në çantë, që mund, leg, lxera, mund të jenë shumë pak lekë, shumë pak çera, më the më mirë çantën plakës se sa lumtori ta kesh. E vjen çantën e plakës. Edher një herë pa... pra Holta fitova në gjininë. Join efidon ieri miza që do të mendon ne kaçi. Çë <laughs> do bësh ai dutë? Ai dutë çantash. Mm. Po vesh të vjen keq për plakën? Plaka çë do çantën ama aka mund që të jeni etime kur ka cinë e bogut. Dhe mund të kemi vjedhur dhe pemën edhe. Edhe një vjedhje dy ditë duaj. Po po e coi platën në fundit me flakë. Ma Elisa do të qëndroj stand by ju, do të shikojmë se kush ka fituar këtë lojë. Ej, dëgjom, më um, fal, uh, ke emra fituesish kam... pra. për të? Po ende kam. Kam një fondën e ditës. Jepi pra, jepi, jepi pak. Për këngën e ditës është Lina, fiton një lule nga bota e luleve. Ndërkohë kan thon kërcimtarë për anagramën. Pra anagramën. Bravo. Për anagramën, po. Dhe është Romina fiton gjithashtu një lule nga bota e luleve. Kërcimtari ishte saktë, miqdashur, Mrika Tërthi ishte kërcimtari, po bën edhe një filit tjetërs kanë bëj për uh... Isa Mustafa. Isa Mustafa, ku ministri i Rinkosovës i Isa Mustafa, mm -hmm. bravo. Paulini fiton dy bileta për në Sineplex. Mirë, eksakt. Presidenti ka dekoruar, ka, m'falni, uh, dekretuar mm -hmm. këtë person për të qenë guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë, si quhet. 069 207222 dërgojnë mesazhet tuaja. Duhet uh, të kalojë, duhet të kalojë përmes parlamentit, akoma nuk mm. ka asgjë të sigurt. Ma ndai duke parë edhe marrdhënin midis parlamentit dhe dhe presidentit. Dhe mund dhe themi që mund të mund edhe Moskoj aq mirë, megjithatë ky person është dekretuar nga presidenti Bujar Nishani për të qenë guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë. Kush? Të cilin? 069 27 222 22. Stand by you që vëtë kjo, marrë lisa e këndon, orë është 9.39 And I know that you're so much more than you're showing The clouds in your hair will bring you to tears But I will catch every drop Even if you don't ever stop Cause you're worth it, you're worth it When you fight for every breath and the wind Oh, bravo Marilisa, mm -hmm. trum de goia Atëre, dua t'ju kujtoj diçka për barista se Heroi, sepse për festat Sina Bon do të vij me ofertë mjaft të ëmbla. Mm. Përveç faktit se nëse blini 9 Sina Bon klasik, njërin e merr falas, pra ti merr 10 në momentin e gjithë, merr vetëm 9, paguan për 9. Dhe e dyta është se Sina Bon brenda dhjetorit do të hapë edhe dyqanin e tij më të ri, oh, dyqanin e, vërtet, e, dyt, e, e Sheshi Wilson. Ai nga Tirana. Është, më pëlqen ajo. Oke, uni jemi gati edhe uh, miq. Për po, po. Ehm, um, jeni gati? Ne jemi gati. Kë, do të tinë do të tinë një grup fjalësh që fillojnë me K, miq dashur. Unë do t'o lexoj për juve katër përkufizime. Përkufizimet e këtyre fjalëve dhe ju duhet më jepni se cilat janë fjalët që nisin me K. Kujdes. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilindas apo legalist, për shqiptarët e chtoj gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe pura të nënave. Vjenë... Pop, quit! Ate luan i eri, për sëndetja, për sëndetja i eri, si ndi e sot? Sumërë. A tini? Hello! Dhe? dhe o, dita. O, dita, gjenia e programit tonë. <laughs> Gjenio? Gjenio, pa. Gjenio, po. pa. Gati? Gati. Gat. Le të dëgjojm uh, sikën kur ja bën bam bam bum dhe pastaj vjon. Okej. Okay, Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Kuite zgjida për gjërat e sakta nisin me K më ish janë shur seun ka ndaluar në fjalor te gjerma K dhe kanë për kufizimet e katër fjalëve prej atij uh, për kësaj gjerme. Mhm. Mm pyetja e parë, mjet i posaçëm për të zën kafshë egra. Ieri. Mhm. Mm Një mjet i posaçshëm për të zënë kafshë egra. Dekord. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Altin, këto janë lëvorët e drithit që mbeten kur sitet mielli. Mhm. Uh këto -huh. janë lëvorët e drithit që mbeten kur sitet mielli. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Parvazi i ngushtë prej dërrasë për të vënë një fotografi. Par vaz ingusht prej drase mm -hmm. që rethon një, një fotografin, fotografin. Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Njësi administrative lokale që përshin disa fshatra Dekord Njësi administrative lokale që përshin disa fshatra O një ta Baba. Geniu. Sto jam gati okay. të gjitha. Në rregull. Bravo, bravo. Bli në Sinabonolta, po vjen me kafanas. Kam kartë klienti. Ke kartë identiteti me të, të tjera. Okay. Okay. Faleminderit. Çfarë përfitoni ju me klientët e rregull sinabonit? Mund ta di? Mund të vish të pajisesh edhe ta thonte arkës. Ashtu, ta thonte arkën. Mirë, mund të pajiseni me kartë klientit tek dyqani i Kukë Kavajës. Po. Okej. Okay. Horë Geniu e ka. Geniu e gjeniu, kam. Gjeniu ka. Gjithçka kam. Okej. Okay. <laughs> Mirë, ehm um, para se të largohemi, a mund të bëjmë një pyetje tjetër nga këto uh, popukisin me sërici që e kishim me me dy fial që mbaron njësoj? Po mirë. Mhm. Okej. Në fundit ishte tik tak. Në fundit ishte tik tak. Po, në fundit ishte tik tak. Kështu themi se bën zilja kur bie. Ju thu themi se bën zilja kur bie. Dakor. Çfarë thua? Mhm. Ose kambana. Mhm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. I është jashtë. <laughs> kambana kur bie bang bang bang bang. Klubim jetë. KLFM 100K. And keep on waking with that the woman next to me Got us burning inside of hurting Same a feeling I can't keep So blame it on the night i a i Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night i a i Don't blame it on me Don't blame it on me jesënia dorë ku bim qeset kemi shumë pak kohë ne bim për qjetë të pop quicit gadieri atëra është një mjet i posaçëm për të zënë kafshëgra një kurth bravo pyetja e dytë është për ty sipas fjalorit dhën këto nuk i shpikon këto janë të fjalorit për kufizimet e gjuhës shqipe pyetja e dytë është lëvorët e drithit që mbeten kur sitet mielli krunde krunde bravo ai the non krunde janë Përdja numër 3 është për ty ulta, një parvalzi i ngushtë prej dërrasë brenda cilit vendoset foto, një kornizë. Një kornizë, kornizë, përdja numër 4 e fundit për, për kuzhinën e sotëm, jeri. Ëh. Mm -hmm. Njësi administrative lokale që mund të përfshi disa fshatra? Komun. Komun. Kush është situes? Komun ku e? Sakt. Faleminderit. <laughs> Situohet mm -hmm. në Jona, fiton një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. 640 në baro numri. Bravo Juna, Juna. ti ke qenë para me 4% të sakta. Juna ka fituar një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Mund ta përdorësh për vete, mund të çosh një një rit të familjes tënde për ta të përdorur këtë kontroll mm -hmm. mjekësor uh, Juna, por uh, faleminderit edhe mjekëve të Spitalit Amerikan për kujdesin. Fitues të okay. tjerë Olta? Jepini. Eli ka thënë Gent Seiko. Gent Seiko Fiton është sakt. Këto bileta për Nosin e Plek. Është Bravo. personi që është personi që Presidenti i Republikës Bryanish kanë nga propozuar. Uh, ja, ka proposuar Parlamentit Qypris pra si guvernatorin e bankës E, e guvernatorin e elitë bankës Qypris mm -hmm. Ky është për momentin uh, zë vendës drejtori për gjithë shumë i bankës Societe Generale Këtu në Shqipëri, kështë i sistemit mm -hmm. bankar Oke, okay. mirë, uh, ndër tjetër? Nërko, më kanë thënë edhe tring tring Jo ja. Se, vale. Seriozisht? Po Jo ja. wow. Kështë i bënë këture ja. të të të të të të të të të në Kujdes, nuk është tring tring, pse? string string sepse ne them që janë dy fjalë janë dy fjalë të cilat ndryshojnë njëra nga tjetra nëpërmjet një, një zanore pa si bën zilja ndryshe si bën bën tring si tring <laughs> ja bën ding dong ding dong, ding, dong. koma trokua ashi pruge sax ka thën tring tring Trimtinga, en phiën, vjen ke spa, nuk mund të ska fituar. Sa Se dëgjon senorja, ëh? Si? Tang tong. Tang, tong. tang, tang tong. Tong. Yeah, tang. Tang tang, ja, po tang tang, ding dong, ding dong. Ding, <tum> ding, ding dong. Nuk ajë përgjigjet sakt, me gjithë. Okej, mirë. Ësht Maja. Çka ka thënë? Që sapo e dërgoi, nuk e di nëse si duhet ta marrë sakt apo jo. Ding dong. Mirë, atëherë, po ju jep jepja Maja s'ka shkruaj. Ti biletat për Nesin Plex, po. Atë, për tu për tu për tu shtyrë me fundit, po po ju bëj këtë pyetje atëherë. Ësht ajo që dëgjojmë të bëj. Ora. 0679 207222 2 fjallë Dryshon nga një zanore Vetëm nga një zanore Njëra me tjetrën mm -hmm. është ajo Që Shumë e tjetë Si të ua është zemra Rahja e zemrës orës mm -hmm. Si e që uajmë Pam, pam, pam Djejmë që të melodin Një me pak zërën Sa e kanë që O presim për një fituës Kemi a pëjolta Në 069 20 722 është Një dysh e fjallësh Që në e mëron për kalimin e kohës Zemra e Rahjeve të orës Tiktak Tiktak Tiktak pa E ka gjëtur Blerina Fiton dupiketa Të lumë Blerina teks. Bravo, bravo, bravo Takë për sot Palim derit për këtë duartërkizet vakët me një person Isha po unë që duartërkizja për ty Blerina <laughs> Nërë papëshem Ka do shi bukurë Kjo ishte për gjeniune emisioni të në ojtë Riks të në dhambylli Ora është nënte 55.55 sekonda qau Mërë papshim